Tukiendelea na mfululizo wa makala zetu kuhusu uchaguzi mkuu nchini Uganda, leo tunazungumze kwa mukhtasari Kinyanganyiro cha kuania viti vya bunge. Ingawa imebaki siku moja lakini raia wengi wa Uganda hawana habari yote uchaguzi wa bunge kutokana na mashindano makali ya kupigania kiti cha rais. Mwenzangu Abdul Shakurabud anachunguza uchaguzi huo wa bunge utakaofanyika hapo kesho. Uchaguzwaji wa bunge wa Uganda kwa mara nyingine tena umegubikwa na mashindano makali ya kuania kiti cha rais. Na sababu kubwa ya hali hiyo hata kufikia kwamba wananchi hawajui nani anagombea kiti cha wilaya yake ni ukosefu wa matangazo kama anavoeleza mwandishi habari Leila Ndinda. Hapa ntini Uganda. Umuhimu ujadiliwa sana kwenye uchaguzi wa bunge. Sasa kwenye jambo vya habari vya hapa kila mahali zapata tu ni chaguzi urais na tuma manani sana kwa hivyo ni watu wachache sana hata baada wa ya waganda hapa hawajui nini na ngombe ya kiti ni kwa sababu vyombo vya habari havijachia manani sana uchaguzi wa ubunge maana kwa kawaida matokeo ya ubunge akishatangazwa mara nyingi kesi mahakamani. Halafu pia bunge nilikuwa na wasiwasi wiki mbili zilizopita baada ya mahakama ya jinai kusema kuwa wabunge sabini hawatagombea sababu wali teuliwa kwa tiketi ya chama fulani wakati wa subuja mwaka sita lakini wakati huu wanagombea kwa tiketi ya tiketi ya chama kingine wakasema kikatiba hawafai kufanya hivyo maanake kwanza walifaa kujizudu ndio wagombee tena lakini siku ya jumaa mahakamani nasema wagomea hao wanaenda mbele na wakagombea kwa njia tofauti zote zile kwa hivyo kumekuwa na ufasa maneno wengi walikoshakufa moyo wanasema ah hata soma tiketi ya la Itagizwa bunge hatujui kama itaendelea. Kwa sababu yote yakaimekezwa kwenye Itagizo Rise. Right. Bunge hili la tisa litakuwa kubwa zaidi kwani hapo mwaka jana bunge la nane liliongeza wilaya 20 za wapigaji kura na hivyo kuongeza idadi ya viti na kufikia 409 kulinganisha na 338 ya bunge lililopita. Na kufutana na katiba ya Uganda kila wilaya inabidi kuwepo angalau mbunge mmoja mwanamke lakini mwandishi habari Emmanuel Genzo wa Daily Monitor anasema there are also women who who contest for Anasema kuna wanawake ambao wameamua kutofuata utaratibu wa kupata kiti kwa urahisi kwa vile ni cha wanawake lakini kupambana na wanaume na katika miaka iliyopita kumekuwa na wanawake walioashinda wanaume na hali hiyo inaweza kujitokeza safari hii Miongoni mwa masuala muhimu katika kampeni hii Genzo anasema nationally there's been the issue of how the oil the oil resource is going to be managed there's the issue of corruption anasema kitaifa swala la jinsi ya kutumia mapato ya mafuta limekuwa juu kabisa kwa vile serikali ya museveni hadi sasa hajatangaza jinsi uzalishaji na mapato atakavyotumikiwa ulajirushwa limekuwa tatizo kubwa na ajira kwani mwaka jana peke yake anasema chuki kucha makerere kilitoa wanafunzi nne na hadi sasa wengi wao hawajapata kazi kwa upande wake Leila Ndinda anasema swala la usalama limekuwa juu katika kampeni hizo. Usalama maana yake kuwa historia ya Uganda, si ndili sana sababu kutoka miaka ya sitini tangu Uganda ikapata uhuru, Enzi za Obote Amin hadi, museveni, a madarakani. Usalama haujakuwa mzuri sana na limekuwa sala tete, maana wengi wanaunga mkono Museveni wanasema sisi tunataka usalama. Obinda anasema ndio tuna usalama lakini hakiko usalama Nataka hospitali zetu watu ni wazasi, kila kujifungua kwa mfano apate zifasi si kwamba oe oh, lete karai, jibeba cotton wool, jibeba nini leso, beba hiki. Alafu pia wanalalamikia swala la elimu, wanasema ndiyo serikali inatoa elimu ya bure, lakini wanasema elimu hiyo tuango chake ni duni sana na si elimu ambayo wananchi wote wa Uganda nafaa kupata. Pia wanazungumzia swala la matumizi bora ya uh, pesa na ushuru anafikie wanataka Museveni apambane na ufisadi manake wengi wanalamika kwa museveni anawaunga mkono watu wake ambao ni washitaji kwa mfano wa usalama na na wengi